على العلم بثبوتها للقطعي بان له علم بجميع الحقائق و قيل علم المراد العلم بثبوتها ايو غرض ده قيل حوالہ ده ايو ده حضرت شارحتے پر نقل کولو ده قولہ د قیلاکی ناغرض ده په دا یو غرض د چارې مولانا د قیلاواله اډائم غرض د چارې د شارح پران نقل کول د قال لچا کې قیلاکی ناغرض ده په دې قیلاواله قیلاواله وی وی مخ کې ولا علم به ها کې ها دې راغل او دا ها دې راجاشو حقایق و تا چاته حقائقو تا دا زمیر حقائق تا د راجعان دا زمیر دا قیل اوالوی دا حقائق تا د راجعان دا اصل که مضمون د مشتقی راجع تا راجعان ده چه تا راجعان ده؟ گوه تا تو نیسا مضمون دا مشتقی دیتا وی که دا مشتقی نبا مزدر رواخ لی او اضافت بیوکی مرجع دا زمیر تا مرجع نو مشتقی ثابتتون بی دا دین اما مزدر رواخلی مزدر سوکتی ثبوت او بیادی ثبوت اضافت بچاتا ہوکی مرجع دا زمیر تا مرجع دا زمیر ثبوت حقائق نو دا براجی عشی چاہتا حقائق الاشیائی ثابتتون یعنی والعلم و علم بیہاق ثبوت الحقائق ثابتاتونکې تیسره واغتلې شو زردروایە زر د دینات تیسره واغتلې شو ثبوت راغتلېش او بیا شو مرجع د ذمیرتا ذمیر څوک ثابتاتون کې او مرجع یې حقایق نو چا تر اجازه شو ثبوت الحقیقت واشهب نو دا زمیر مضمون د مشتقی تراجع دی والعلم و علم آبی ها پسو بوت حقائقو بانده متحق کنسی شیره متحق دیده خبر ازدکر که چه ها ہونا امور سلاسری یو حقائق لفظ دی یو اشیا لفظ دی آیاو دا مضمون د مشتقی ری نو حقائق تا زمیر نو شراد کوله کولا ولی که حقائق تا زمیر راجعشی مانا بداشی والعلم و علم بها فطول حقائق بانی علما آن نو مخیح جمع دا او اضافت شیر الاشیات آغم جمع دا نو دا اضافت الجمع الى جمع سویر دا اضافت تا جمع جمع تا شیره. قرن دا حد نشتی انو دلتا استغراق سی دلتی شیره نو مانا ایداش وچی والعلم و علم بها و بطول حقایق او دا آتا ہوئے یہ و حقایق دلتی چاہینا مراتل شی دو ایم لفظ دلتا ذکر شیره الاشیا والعلم و علم بها کاشیا دی اشیاو تیم نشرا جاکو ولک اشیاء ته چرته شي نو اشیاء جمع نه او الف لام ور باندې شي نه د سشيری جمع نه او سشي ور باندې داخل شيری الف لام داخل شيری او قرین د عهد نشته نبيغه ماناش وک علم په ټول واشیاء ه باندې علم بچو باندې پټورا شیاو ټورا شیاو معنی دې چایل امر اتل شي نو چې دا د شو تاعشیاو باندې صحیح شونه معنی دا څه علم ما او سبوت تاعشیاو باندې متحقق دې علم علم په ثبوت تاعشیاو باندې صحیحره متحقق دې دا معنی صحیح ده دا مانازه که سیده چه دا موافقه مطابقه دا دا مزاج د عرب سره عرب چه که دا تفصیلی علم وای پاشیاؤ ندسی وی چه والعلم و علم بها پا حقائق و پاشیاؤ بانی متحقق لده الوی چه تفصیلی علم روز سلواری او که اجمالاً بیادت وی عالم تو به ثبوت الحقایق عالم تو به ثبوت لا آل نو دائلم قراتش کنه یعنی اجمالاً علم خود صرف ثبوت حقایق معنی رات لشی چې حقایق شته زمام علم به اجمالاً چې دا ټول حقایق شته او تفصيلاً علم منیشته نو دا براجی ش مضمون ده مشتقتا مضمون ده چاته مشتقتا براجی نو چې مضمون د مشتقی ته مراجعه شونه معنايدا شوال علم او علم بها کو ثبوت حقایق نو متا سوې چې د دې خبرو په موند کې څه شعرې 파را کله چې عرب عالم تو بلا اشیاء یعنی بیا به حقیقت الاشیاء نو مطلوب کې علم تفصیلی او کله چې وی عالم تو به ثبوت الاشیاء نو بیا چې مراد علم اجمالي نه علم اجمالن قراتې شي کوم علم مشرات له تفصیلا وقیلا تاویلی که مراد علم بی که ثبوت تا دی لیل قطع دا وجد قطعنا بی انه لا علم بی جمیع الحقائق دا یو کس علم پا چا نشی رات للین؟ پر تولو حقائق بانی دا یو کس علم رات للین نشی ای دی قیلا والا بانی او صوال لین چی این قیلا والا تا زمیر چا ترا جاکا؟ ثبوت تا نو ثبوت خو مذکر ده او به ها دا میر مؤنث ده به ها دا میر چی شه ده اقا مؤنث ده چی ده ثبوت چی شه ده مذکر ده او ها دا میر چی ده نو مطابقت نشته په مابین دراجه او د چاکی نو ده دینه جوابداره چی ثبوت ده دوا جوابي یو ثبوت مصدر به مصدر ته زمير د تصنيو د مصدر زميره د مؤنث سره مذاکره د دوړو راجا کې دي د ثبوت د مصدر ته د مؤنث سره مذاکره دویم جواب د مراد د ثبوت نه ثبوت الحقایق دی نو د ثبوت ایک تثبت د جمعیتو کده حقایق نه د مذاقله الهینه نه مذاقله ای ثبوت دی حقایق دی ند ایک تثاب د چاو پر د جمعيت د چانه د مظافن الهینا نو ثبوتم جماشوا او جمعه پر تاذيل د جماع تن صرف شيګنا مسجد شو سوځاوو شو یاداجي د ثبوت تشهره اوغه ته د مذکر د مؤنثا دویم جواب ادا شو چې د ثبوت نه مراد کو ثبوت الحقایق ده اکتصاب دی جمعیتو که دا مضافنی لیهی نا چه حقایق دی دا غین اکتصاب اوکو دا غین اکتصاب اوکو نو بیا جمع پتاوی لی جماعتن سر واحدا مواند دو این سوال دا زمین تا راجعا ثبوت تا ثبوت خوما قبل ذکر نوے نو نب دا ازمار قبل ذکر راگه را جواب نا پس ثابتتن کی ثبوت شتیکنہ ک این ثابتتن کی تششتیکن لکه اعادله او اقرب للتقوى لکه دا عدل پچا کې پ اعادله کې نو دا څنګه ثبت پچا کې ده وکیل اویل 20 ماوی غرض د شارح وکیل سره شيری هغه اګ قیلوا علی وبلا مرجع ذکر کوي دا مخک مرجع سین دا غرض د شارح شيری په رد دي یره والا باندې رد نو دی وکی دا ذنیت چاته راځي ا مضمون د مشتقی د مضمون د مشتقي ستوای چیرې مشتقین مصدر راخ لا اضافه او کمرجاته د ذمیر ته چدلته حقایق ته د ذمیر راځي ا شي د توي مضمون د مشتقي د نا کارولی کین دا کارځکته چې ها سومور دی درې یو حقایق یو اشیاء بل دا مضمون د مشتقي هغه مخې دروازه کېدلې شي رځ کوي او څرېللم پټول حقایق شي نو دی و دا د ثبوت الحقایق ته سوال د دې معنی چې فاراکتره جواب فاراک دې کله چې عالم تو بالاشیاء او یا به حقائق کله اشیاء نو ټول تفصیلا تنا مراد کله چې عالم تو بسبوت الاشیاء یا به بسبوت حقائق کله اشیاء او نو مراد تنا اجمالنا علمی نو د ویل پکار دی هغه شن دی ویل ندی پکا پدې وساله شو چې ثبوته د څه و هغه شته نو دا خو اجازه قبل ذکر راغلی و نه پثابتاتن کې شي شله ثبوته ملګ مخکې کا وییم سوال پهډ با داوا دی چې ثبوت ته ترا کنو کو نو موذاکر د دا, دا موو جواب با وکړ یو دا چې ثبوت مدر دی نو موذاکر مع نه دوړه یم داېه ا تانی چاه د مزافو نو بیا نهقوممي تجمع چې قلی ته حد د سلا اوبالې جمع پهین نکله جاه مو نه سو جا پهطویل جمعتون جواب غرض د شارح اگر رد پرقیلا حاصل دره دالې اې قیلہ والا کده به ها زمير راجا ش حقایق وته نو دا به ارجاع د زمير ش مرجعې تاريخي او کده دا ها زمير راجا ثبوت ته نو دا به ارجاع د زمير ش مرجعې ضمني ته او مرجعې تاريخي یقینا د مرجعې ضمني نه شي اولاي مرجعې ذهني اغی یقینا اولای د مرجای ذمنینا د چانه د مرجای ذمنینا نو زکه د ذمیر کیا ته راجع عقل فکر به حقایق نو معنی داشو ته حقایق د ټول اشیاء وشته اول علم بهم متحققن عالمن بها د حقایقو اشیاء باندې د علم به د حقایقو د شیری متحققته سوال دکتا چه دا اغا غا مرجع زمینی دا دا با مرجع صریحی دی پستا دی که خواهی اونو سانمشتے کنا اغا دا چې علم خوبطول و اشیاو بانده نشی رات نو دے جواب که چه دلتا که علم بجنس الحقائق مراد دے علم بجنس لے او کتو وای چه دا خو جمع دا و اضافت تجمع چیز جمع تاوشی مفید دا چایی و ایتا پا خبره یا خبره کردی با چکمزه قرینه نئی او دلته که قرینه موجوده دا بلتا سیشه موجوده دا قرینه موجوده ده زکر دا, دا قضیه دا والعلم و به ها متحققون دا قسم قضیه دا رد دی پا دا غا فرق په و فستاییو بانی پا چا بان او پا دا رد په دې حوالی سرم کې دېشي چې د دینه جنس راوغتلې شي زکه د أغي موقف په صحابه صلیبي کلیه طریقې سره ده په تدریچه سره او دا به منګتی شي کو ایجابي جزبي به ور باندې راشینو پاري باندې بار ده راشي یو زل بیا ومه ده ول جواب سره ده چې کوي بقيله والا باندې رد هغه د چې ته راجا کنه مرداي زمني ته راجا کوي او دې مغکی راجه شو مردا ایستریه تا او مردا ایستریه د مردا زنی نه څه هیول سوال دا حټیچا قصناد معنا پداشوا چې ایلم پټول حقایق باندې شپه او پټول حقایق خرجایلم راتللې نه شید جواب کوي چې مراد دلته کې جنس ته مراد څه سوال جنس ول اخلیل ته کې هو اضافه تجمیجمه ته شعر او یا اعلی شاته راجا کین ول تل اعلان دي و یا اخو چې کذې کې قرینه او دلته قرینش په ځکه <مانگا> موږ دا قضيه رد وایو بچا مانی سی سی په صفه استایو اداري موقفت ساليبي کولی نه پغې مانی چې د جنسم شلوتی شه په پیرایشي ایجابي جزئي او ایجابي جزيدي ساليبي کولی چې شهین نقيض نو دلته کوماراد څه شهره جنس نو د زمين راجله حقایق او ته هم راټنه نو مانا اداره چې ول علم او علم به حق په جنسی حقیقت باندې متحققون څه شهره پتا ول جواب او جوابداره چې مراد دلته څه شهره سوال سنگ جنس اخلی اخو مخی حقائق قل اشیاء کی ضافت تا جمعیل الجمعن که یوازی اشیاء تیرا جاکنو معرف باللام دیو قینا نشتی نو دیوی مراد جنس تی ردن علی القائلین نواجد ردن پا آغا قائلینو چیغیوی باندهو لا ثبوت لشیئین من الحقائقین ولا علم بثبوت حقیقت تین ولا بعدن ثبوت مولانا مخک دوړ ډلې دي مخک سور ډلې دي یو وړلوی د سره ثبوت نشته د یو شهید لپاره د حقایقونه دښ نو دغه بل عنادیه او اندی دی او درې مړل اداره چې زمنګ علم نشته په ثبوت ته یو حقیقت نه پادمی ثبوت ان شاء په ما بعد کی راځي یو درې ډلې یوړل د عنادیانو دا غوی په مخ د زما کړه ټول چیزونه او او خیالاته باطل دي حقیقت د اشیاء او نشته سن خلق دا وي چې دا ټول د دې چیزونو ثبوت نشته او دا تابع د زمنګ د اعتقاد ادره وړلوي من په هر شي کې څه یو نو د هر شي کې زمنګا شک ته هیڅ هم نشته نو د دې درې وړو موقفه تقریبا سالبی کلیه دی او ديك کلی باندې کی جرب شي صادق شي نه رد واجاب شي نو نقيض تشهي موجوده نو دغه موقف تشهي باطل نو دل تر حقائق جنسی مراد جنس حقیقت دوا جدارد نه فقائلين چې بانه هو غيبي ويل لا ثبوت الشيئ من الحقائق نشتره او ثبوت او شيئ د حقائق ولا علم نشتر زمان علم پس ثبوت او حقیقت ولا بعدم ثبوتها انا په عادمی ثبوت تا چا بانی دیو حقیقت بانی دا خلق دا موقفتی نو پا دیوانی باردو شوال علم و علم بیها پا جنسی حقیقت نو چې جنسی حقیقتم منگراواخنو نو پا دیوانی باردو تامشی نو لیها دا زمیر دا بیها دا راجع دا حقایقوتا وصل اللہ حالا